Глибину. А в Америці провели випробування кольорового телевізора, а ми зірвали першу водневу бомбу в пекельному угрюкоті, якою утверджувалося нове радянське керівництво, аж до колишнього херсонського комбайнера Кириченка, який замінив у Києві колишнього донецького шахтаря Мельникове. І гинули рештки любові і милосердя, які чудом збереглися після Гітлера і Сталіна. Жорстокий вік насувався на людство. Винахідники пекельних бомб стали найбільшими героями, їх славили і величали. Америка вихваляла генії Ейнштейна, Опенгеймера і Теллера. Ми зазвичай до часу засекречували імена своїх атомників, але у тій таємничості було ще більше похмурої величі і безнадійності Армагеддону. Рід людський в якійсь дикій ошалілості добровільно не звергався до пекла, до гієни, може не дарма, що древні греки. Так небезпечно близько поставили ці два слова, що не повинні б ніколи зустрічатися. Геєна – пекло. І генеа – рід. Страху на землі стає дедалі більше, а ще більше – підлоти звичкою, потираючи долоною над брів'я, казав професор Черкас. Тільки подумати, земля наша, така безмірно велика, Могутня і всеплодюща, може стати просто жменькою праху, Мертво затиснутою в сліпі п'ятерні ідіота, який добрався до влади. До речі, ви не звернули уваги, наші нові керівники були цього разу на повітряному параді втушено на честь Дня авіації. У товариша Сталіна це було улюблене заняття – соколиним зором стежити за сталінськими соколами в московському небі. Але тоді соколи йшли перекидя порожняком, а тепер як – з атомними і водневими бомбами? Не звернув уваги, сказав я, було не до газет, бо мій брат саме здавав екзамени до інституту. Я вже казав вам, що, на щастя, все обійшлося благополучно. Хоча я і не в захваті від його вибору. Бо що таке інститут культури, не знають навіть ті, хто там працює. Ні програм, ні планів, ні загального напрямку, але будемо сподіватись на краще. Здається, а це ваш девіз. Олексію Григоровичу, і мені трохи дивно бачити вас розгубленим. Це не розгубленість, а відчий. Чи ж вам упадати у відчий? Ви віддали все життя справі збереження землі? А тепер будь-який військовий міністр, їх чомусь соромливо називають міністрами оборони, або генерал може повестися з нею, як хлопчик, що надмірно надаває гумову кульку. І чого варта моя наука, всі мої зусилля? Я вчений, світило, нічого подібного. Я просто грібся все життя в землі, як курка. Сарданапал і Валтасар. У професору було дві улюблені пози. в степу стояти навколішки, стовпчиком, мов, ховрашок, розминати у пальцях землю, нюхати землю розглядати кожну грудочку, гладити землю, ставати мовбо її продовженням. А вдома? Затишно влаштовуватися серед книжок, мати їх перед очима, з боків відчувати спиною, не дивлячись, простягати руку, знімати з полиці потрібну книжку, точно знаючи, де яка стоїть, на якій сторінці та думка, що знадобилась ось зараз. Приходячи до нас – і він теж одразу вмощувався під книжковими полицями і вигримлював звідти цілий вечір, навіть не спокушаючись Оксанинами пиріжками, якими вона завжди намагалася почастувати професора. І сьогодні Оксани ще не було з роботи. Олексій Григорович щойно влаштувався під моїми саморобними полицями, але поговорити як слід ми не встигли, бо щось стукнуло в шибку, Рази і вдруге Черкас запитально звів на мене погляд. Наша мила Оксана? Навряд, висловив я сумнів, їй ще рано, та й не станемо настукати, бо дверей я ніколи не замикаю до її приходу.